Боже, й ви пекельні сили. Не дайте цьому звірові убити мені жінку й сина. Смертельна тривога додає мені сили. Я прилізаю до саба, вириваю йому з рук крізь, мірю і стріляю. Чорний звір щез. Але Боже, сило, що це? Замість жінки з дитиною я бачу перед собою чорний, сухий, безлистий корч, грохіт громів, стогін безодень, крякання круків і виття вовків пришибає мій небо й землю, роздираючий розпач. «Я вбив свою дружину і свого сина. Товариші, убийте мене. Я недостойний жити на світі. Я вбив дружину і сина. Любі мої приятелі. Обізвідься, будай одним словом до мене. Всі мої товариші сидять, мов кам'яні статуї, і мовчать. Я прилізаю до кожного з них окремо і буджу, термушу їх, але вони мовчать. Я стаю товкти головою об замерзлу землю». Серед грохоту, гомону, реву і клекотіння природи щось несамовитно зареготалося в безодні, і на хвилю все стало притихати. Нагло чую голос, наче з-під залізного віка домовини. «Всі прокляті!» «Сабо!» Я глянув на нього. Його наскрізь посиніла обличчя, і його широкоотворені очі і уста остають нерухомі і вперлися в мене, як якесь неумовне страхіття і проклінусь його буття». Поражений, розтрощений, я дивлюся на нього і здається мені, що моя слаба кров застигає мені в жилах. Силкуюся відірвати свої очі від цього марева Даремно. Втім, мені вважається, що уста мерця ще більше відчиняються, ще жахливіше перекривлюються. Чую якийсь несамовитний регіт і могильний голос, який усе вбиває. Ти ще живеш? Страждаєш? Безбільність? Супокій? От і все. Зроби кінець. Кінець, і в рокотінні громів, і в погоні хмар, у далекім виттю вовків чую безупинно одне слово кінець. кінець, кінець, кінець. з крайнім зусиллям відриваю очі від саба, обертаю кріс, прикладаю кінець дула до свого горла та кладу замерзлий палець на язичок. Нараз, наче не з цього світу, озивається слабий, сонно мрійний голос Штранцингера – Далеко там сонце. Кріс випадає мені з рук. Я гляджу на очі Штранцингера, хочу разом із ним шукати сонця. Ох, його сліпі очі! Боже, верни йому очі! Востаннє я гляджу у мрічну даль, і моя душа шукає іскри спасення. І мої очі дивляться непорушно. Нагло якесь солодке тепло починає огортати ціле моє їство. І так любо, так розкішно стає мені на душі. Замикаю очі, а проте бачу якийсь новий світ. Який чудовий світ! Боже, цей світ знакомий мені. Біла хата. Сонце малює віттями ясеня дивні квіти на стінах. Дим в'ється мирно під синє небо. Маленькі діти граються під хатою на сонці. Я хочу йти до дітей. Мати держить мене маленького на руках і мене пестить. А я сміюся, сміюся. Потім десь я вже великий. Сиджу в зеленому садку і слухаю, як верховіття старезної груші шепоче казку віків. Приходить до мене мій маленький син і веде за руку матір. Мати стає за мною і затуляє мені очі руками, а дитина так сердечно при цьому сміється. Я беру сина на руки. Не можу вийти з дива, для чого його ручки такі малі. Та найбільше мене одно дивує. Життя дружини і сина видається мені незбагнутою загадкою, що зв'язана з якоюсь таємною подією. Ця подія живе на дні моєї свідомості. Одначе спогад про неї – не в силі вирнути ясно наверх Я дивлюся довго на них обох і питаю Невже ви обоє дійсно живі? Чи це лише ваші тіні? Що тобі, любий? Звідкиля таке дивне питання Обоє хочуть обняти мене Не цілуйте мене, мої любі Мої уста замерзли, на них сидить смерть Обоє плачуть Я беру їх за руки і йдемо на сонце Наша дорога вже травою заросла Кругом нас пшеничні лани хвилюють Золоте колося кланяється нам на привітання, а над ними, чи це чудо, синє небо, любо і приязно сміється. Здається, увесь світ тоне в розкішному морі світла і тепла. Сонце заглядає у всі закутки моєї душі і проганяє всі хмари з неї. І я пригортаю дружину й сина до своєї груді і цілую їх. Світло бере мене на свої промінні крила, голубить, колише, леліє мене». На срібних хвилях світла золоті багрові іскри мерехтять. Я лечу десь далеко. Де вони обоє? Зникають іскри, світло блідне, темніє. Кругом мене чорна ніч, і ніч блідне. І не бачу ні світла, ні ночі. Не бачу, не чую нічого.